Сигурно добре е похапнала. Не, Рибарио, не защото съм по-тежка от другите риби. Какво? Ти ли проговори току-що? Какво става? Откъде знаеш името ми? Знам много за теб. Аз не съм обикновена риба, а само омагиосан принц. Пусни ме! Така или е иначе не ставам за ядане.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 Много ме е страх... една Рибке! Чуваш ли ме. Рибке, жена ми пак не е щастлива! Какво е иска? И иска да бъде всемогъща, неузнаваема!